Розділ четвертий Пригода з лічильником поставила все з ніг на голову. Я робила над собою зусилля і частіше виходила з дому. Гуляла берегом, намагалася не вештатися цілісінький день у піжамі. Одне слово – робила все, щоб повернутися у світ живих і не поринати в параною. Якось уранці я з подивом усвідомила, що не така зморена, як завжди. Мені захотілося послухати музику. Уже й забулося, яка то втіха. А колись воно було для мене звичним рефлексом. Я вмикала повну гучність, ледь не лускали барабанні перетинки. Тепер я довго на це наважувалася. Ходила довкола музичного центру, приглядалася. Потім таки увімкнула. Звісно, ейфорія тривала недовго. Мене розібрав плач. Наступного дня спробувала знову. І не змогла втриматися, щоб не затанцювати. Поверталися мої давні звички. Тільки в малорані у мене не було навушників, тож я ввімкнула музичний центр на повну гучність, аж баси гучали. Я знала цю пісню до останньої ноти, жодного акорду не забула. Я звивалася, аж це ні під. Коси, зібрані у хвіст, метлялися у всебіч, щоки пашіли. Раптом почула, що ударники – не потрапляють у ритм. Зменшила гучність, і тоді виразно стало чути гупання у двері. Тримаючи в руці пульт, я підійшла до дверей. Ті аж двихтіли. Полічила до трьох і відчинила. «Добрий день, Едварде! Чим можу допомогти?» Чарівно всміхнувшись, запитала я. Приглуши трохи свою гівняну музику. Не любиш англійського року? Твої співвітчизники. Він вгатив кулаком по стіні. Я не англієць. Воно і видно, у тебе немає англійської флегми. Я шкірилася на всі зуби. Він сціпив і розціпив кулак, тоді заплющив очі, Глибоко вдихнув. І «Як ти мене дістала?» «До самих печінок!» Прохрипів. «Та що ти? Я туди точно не дістану!» «Ох, начувайся!» «Ох, злякалася!» Він тицьнув у мене пальцем, Сціпивши зуби. «Прошу тебе, тільки про одне! Приглуши трохи!» Моя кімната для проявлення плівок аж І Я зареготала. «Ти справді фотограф?» «А тобі що до того?» «Та нічого, тільки, мабуть, кепський із тебе фотограф. Якби я була хлопцем, він, мабуть, затопив би мені в мордяку. Фотографія, провадила я, це мистецтво» що вимагає, бодай, дрібки чуттєвості А ти геть її позбавлений. Отже, не створений для цього ремесла. Що ж, мала за приємність побалакати. Жартую, звісно. Вибач, у мене є ліпші справи. Я загонисто зиркнула на свого сусіда і, піднявши пульт, увімкнула звук на повну гучність та ще й заходилася витанцьовувати, перш ніж грюкнути перед ним дверима. Я казилася шалено. Як же гарно стає на душі, коли втраш носа такому телепневі. Мені закортіло продовжити цю розвагу і остаточно зіпсувати йому днину. І я знала, як це зробити. Адже мій сусід із тих молодиків які йдуть хильнути чарчину, щоб заспокоїтися. Цього разу я зайшла до шинку цивілізовано. Помахала відвідувачам, ще й усміхнулася. Замовила келих червоного вина, відразу ж заплативши. А тоді сіла за шинквасом, наче маленькі віддалі від сусіда. Едвард був ще похмуріший, ніж завжди. Певна, я таки добряча хвоста йому вкрутила. Заціпивши зуби, він крутив у руках запальничку. Одним духом вихилив кухоль і замовив кивком ще один. Тоді втупився мені у вічі. Я підняла келих, вітаючи його. Надпила і ледь його не виплюнула. Вино виявилося просто огидним. Поруч із ним будь-яке піло у пластиковій плящині заслуговувало на рекомендацію сомельє. А що я хотіла? Де взятися доброму вину в цій ірландській дірі, де цмулять лише гіннес та віскі? Але це не завадило мені кинути виклик Едвардові. Наша невеличка гра тривала з півгодини. Врешті я взяла гору. Мій сусід підвівся і попрямував до виходу. Я виграла битву. Хоча б щось зробила за цілий день. Зачекавши декілька хвилин, я звала Комір і вийшла у жовтневу холодригу. На дворі вже стемніло. Так я і думав. Спокійно пролунав хрипкий Едвардів голос. Він заступив мені шлях до авта. А я гадала, ти вже додому подався. У тебе що, немає більше світлин для проявлення? Через тебе я нині зіпсував цілу плівку, тож не кажи. Ти поняття не маєш, що це таке робота. І не давши відповісти, провадив. Не треба бути з тобою знайомим, щоб знати, що ти цілими днями байдики б'єш. У тебе що, немає родини чи друзів, які б на тебе десь чекали? І від страху мені заципило, і він геть захопив ініціативу. Та певно, що ні. Кому ти потрібна? На тебе ніхто й не гляне. Був, напевне, якийсь хлопчина, і той помер від нудьги. Моя рука сама злетіла у повітря. Ляпас був такий, що Едвардові голова хитнулася. Він потер щоку і підсміхнувся. «Що, зачепив заживе?» Подих мій почастішав, в очах закипіли сльози. «Бачу, не захотів він тебе. Певне було, за що тебе кинути?» «Пусти мене!» – попросила я, намагаючись втекти до авта. Едвард притримав мене за руку і заглянув просто у вічі. Не роби так більше. Ліпше подбай про зворотній квиток. Тоді відштовхнув і зник у темряві. Я втерла сльози. Руки так трусилися, аж випали ключі. Я несамовито сіпала за ручку дверцят, коли повз мене з ревом Промчало Едвардове авто. Не вбивця він, але таки небезпечний. Я сиділа на підлозі посеред вітальні. Кімнату осявало кволе світло. Пляшка вина уже майже спорожніла. Перш ніж погасити недопалок, я запалила від нього другу цигарку. Потім узяла мобільник. «Це я, Феліксе. Що нового Україні овець?» «Не можу вже я. Дійшла до краю. Що ти таке кажеш? Їй-богу, я старалася, та нічого не вийшло. Воно минеться», – лагідно сказав Фелікс. «Ні, це ніколи не минеться. Край уже, всьому край». Це нормально, що ти так почуваєшся. Сьогодні Кларин день народження, то спогади не дають спокою. Ти відвідаєш її завтра. А вже ж, я про все подбаю. Вертайся додому. ніч. Я почвалала до кухні, намішала помаранчевого соку з ромом, Взявши в одну руку пляшку, а в другу склянку, доповзла до вітальні. Там упала і до самого ранку пиячила, курила і плакала. Уже світало, коли мій шлунок збунтувався. Я прожогом кинулася до вбиральні, все на шляху перекидаючи. Тіло корчилося від конвульсій. Мене довго вивертало. Мабуть, кілька годин. Потім я подибала в душ. Залізла під воду, навіть не роздягаючись. Сіла, підібгавши ноги і зайшлася плачем. Так я й сиділа, хелетаючись, Аж поки гаряча вода зробилася теплою, а тоді крижаною. Мокрий одяг залишився на кахляній долівці ванної. Суха чиста білизна не завдала мені полегші, навіть колені в светер. Я задихалася, напнула на голову каптур і вийшла на двір. Ноги донесли мене до берега. Уклавшись на гальці, я втупилася в розбурхане море. Дощ молотив по обличчю, вітер жбурляв піском у вічі. Мені хотілося назавжди заснути Де завгодно, хоч і тут Моє місце поруч із Коленом та Кларою А ця містина чудово годиться, щоб до них долучитися Я вже пливла поміж сном і явою Тьма потроху мене покидала Руки-ноги заклякли Я поринала у небуття Ставало щораз темніше. Буря допомагала мені піти з життя. Раптом до вух долинув гавкіт. Я відчула, як мене обнюхує та штурхає носом псисько. Почувся свист, і пес побіг геть. Можна було продовжувати мою мандрівку. «Що це ти тут робиш?» Я впізнала хрипкий Едвардів голос, і мене охопив жах. Я згорнулася равликом, чим заплющила очі і затулилася долонею. «Дай мені спокій!» – вигукнула. Та він не відступив. Навпаки, якогось дітька взявся мене піднімати. То було, як удар струму. Я почала відбиватися. Облиш мене! Якось видаршись, я спробувала звестися на ноги, але була надто квола. Земля захиталася під ногами, і я впала. Едверд знову мене підняв. Помовч і дай допомогти. Я втратила змогу пручатися. Не самохідь обняла його за шию. Його тіло затулило мене од вітру. Дощ ущух, ми опинилися під дахом. Не випускаючи мене з рук, він піднявся східцями. Плечем відчинив двері, війшов до кімнати і поклав мене на ліжко. Я понурила голову і згорнулася клубочком. Краєм ока бачила як він жбурнув у куток мокру куртку. Потім зник на кілька секунд та повернувся з рушником. Присівши поруч, почав утирати мені щоки й чоло. У нього великі руки. Далі відкинув каптур і вивільнив коси. «Скидай светра! ветра!» «Ні за що!» – каркнула я, крутнувши головою. А куди ти подінешся? Якщо не скинеш, то заслабнеш? Не можу. Я дедалі дужче тремтіла. Він схилився і стягнув з мене чобітки та шкарпетки. Ану, встань! Я сперлася обліжко, щоб підвестися. Едвард скинув з мене коло нового светра. Я втратила рівновагу. Він зловив мене за талію і кілька секунд тримав у своїх обіймах, перш ніж відпустити. Потім розстебнув мої джинси і стягнув до п'ят, щоб я з них виборсалася. Його руки торкалися моєї спини, коли стягували футболку. Останні крихти сором'язливости змусили мене затулити долонями груди. Понишпоривши у шафі, він приніс мені сорочку. Мене охопили спогади, вивільняючи сльози. Едвард застебнув ґудзики і заховав під сорочку ланцюжок з обручкою. «Лягай!» Я простяглася на ліжко. Він укрив мене ковдрою, відкинув коси з мого чола і відійшов. Подихмі став уривчастий, і я ще дужче захлипала. Аж тепер наважилася глянути на свого сусіда. Він провів рукою по чолу і пішов. Діставши з-під сорочки обручку, я затиснула її в кулак. Тоді згорнулася, сховавши обличчя в подушку і поринула у сон. Не хотілося мені прокидатися, та всі мої органи чуття таки пробуджувалися. Повіки затремтіли, стіни кімнати були не сірі, а білі. Я простягла руку до столика, щоб засвітити лампу, але натрапила на порожнечу. Рвучко сіла на ліжку, від чого страшенно заболіла голова помасувала пальцями скроні. Перед очима хутко промайнула минула днина, а от ночі я не пам'ятала суцільна чорна діра. Перші кроки далися мені важко. Я притулила вухо до дверей і тільки потім відчинила. У коридорі стояла тиша. Може, пощастить дременути, щоб Едвард не бачив? Я навшпиньки подалася до східців, намагаючись ступати, як умогати тихіше. Хтось закашлявся, урвавши мій маневр. Я заумерла. Позаду стояв Едверд. Я глибоко вдихнула, перш ніж поглянути йому у вічі. Він озирнув мене від ніг до голови. У цьому погляді... Годі було щось прочитати. Раптом я усвідомила, що вбрана тільки в його сорочку, і напнула її донизу, щоб затулити ноги. «Твоє вбрання у ванній. Мабуть, уже висохло. Де це?» «Другі двері в коридорі. Тільки не заглядай до сусідньої кімнати», сказав і пішов униз з хідцями перш, ніж я встигла щось докинути. Заборона заглядати до сусідньої кімнати пробудила цікавість, та я вирішила не дражнити диявола і пішла шукати свої лахи. Отак, це ванна старого парубка, подумала я, увійшовши. Пожмакані рушники, гель для душу, зубна щітка, люстерко у якому годі щось розглядіти. Мої речі висіли вже сухесенькі. Я з полегшаю скинула його сорочку. Шукаючи, куди б її кинути, уздріла кошик для брудної білизни. Що ж, я вже спала в його ліжку. Брудними трусами мене не злякати. Сорочку залишила поруч на вішаку. Неохоче побризкала обличчя холодною водою, і мені полегшало. Здалося, що в голові стало ясніше. Втерлася рукавом свого светра. Тепер я готова зустрітися з Едвардом і навіть відповісти на його запитання. Я стала на порозі, переступаючи з ноги на ногу. Підбіг постман Пет і тернувся об мене. Я погладила пса, уникаючи його господаря, який сидів за кухонним столом. «Кави?» – спитав Едвард. ж, відказала я, підходячи. «Їсти?» «Хіба потім, зараз і кави буде доста?» Він наповнив тарілку і поставив на столі. Від пахощів смаженої яєчні покотилася слина. Я зиркнула недовірливо. Сідай їсти. Я мовчки послухалася. Одне, що вмирала від голоду, а друге, тон у нього був такий, що годі сперечатися. Едвард стояв із філіжанкою в руці і дивився на мене, затиснувши в зубах цигарку. Я скуштувала і аж здивувалася. Мій сусід нечема, та яєчню готувати вміє. Вряди годо я відривалася від їжі. Цей його погляд годі було витерпіти. І про що він там думає? Я роззирнулася, у хаті був страшенний рейвах, скрізь валялося фотоприладдя. Ілюстровані часописи, книжки, купи одягу, напівпорожні попільнички. Біля моєї чашки лягла пачка цигарок, і я глянула на Едварда. «Бачу, тобі кортить закурити?» – сказав він. «Дякую». Я злізла з ослінчика, затягнулася і підійшла до заскланої стіни. «Едварде!» Мушу пояснити, що сталося. Нічого не треба пояснювати. Я будь-кому допоміг би. Ні, ти хибної думки про мене. Хочу, щоб ти знав. Я не маю звички влаштовувати такі сцени. Начхати мені на те, чому ти так вчинила. Він підійшов до вхідних дверей і відчинив їх. Цей грубіян ян виганяв мене. Я останнє погладила пса, який тулився до ніг. Пройшла перед його господарем і вийшла на ганок. Зупинилася, щоб глянути йому у вічі. Ото вже злий. Бувай, кинув він. Як треба буде щось, то заходь. Нічого мені не треба. Відрізав і грюкнув дверима мені перед носом. Дурнуватий чолов'яга. Прийшовши додому, я вирішила трохи навести лад. Наслідки пияцтва скрізь однакові, хоч до якої країни поїдеш. Фелікс пречудово грав роль психотерапевта, цілими годинами вислуховуючи у телефоні мої балачки. Так мені вдалося здолати ще одну кризу. Я саме обдумувала, що б мені ще допомогло одужати, коли хтось постукав у двері. Я ледь не впала з подиву, уздрівши на порозі Едварда. Боги були проти мене. Вже минув тиждень після того, як він мене врятував. Відтоді я жодного разу його не бачила і суму через це не відчувала. Добрий день. Похмуро сказав він «А, це ти, Едварде? Тепер і я мушу попросити про послугу Можеш узяти до себе мого пса Хіба ти зазвичай не віддаєш його Еббі з Джеком? Мене не буде надто довго, щоб залишати його там Надто довго це скільки? Два тижні, якщо не більше Коли його треба взяти?» Зараз. Ото вже на хаба. Навіть двигуна не вимкнув. Просто ніж до горлянки представляє. Не встигла я відповісти, як він криво посміхнувся. Гаразд. Менше з тим. А можна я подумаю? Подумаєш, чи взяти пса? Ти так чемно попросив. Та нехай, веди вже він відчинив дверцята авто, і звідти вискочив постман пет На відміну від господаря, він страшенно зрадів мені і почав лащатися. "Поїхав я", сказав Едвард, і сів за кермо. "Зачекай, а мотузок?» нема. Свиснеш, і він прибіжить". "Це все?" Едвард зачинив дверцята і гостро рвонув з місця. От телепень! Що за звичка бахкати дверима мені перед носом? Вже три тижні я няньчу пса, три тижні. Едвард начхав на мене, та пес просто золото, найліпший мій друг на сьогодні, єдиний друг у цій глушині, ходить за мною, мов прив'язаний, спить на ліжку. Іноді я ловила себе на тому, що балакаю з ним. Лячно якось, наче стара гаргара зі своїм цуциком. Навіть якщо цей цуцик скидається на результат схрещення ведмедя з віслюком. Гарне поєднання. Отак я відкрила для себе радість мати чотириногого друга. Подобалося воно мені, що й казати. Ще б він не втікав. Щодня чкурне від мене на прогулянці, і свисти, скільки влізе, все дарма. А сьогодні я не покоїлася дужче, ніж зазвичай. Його вже давненько не було видно. Я вже захекалася гасати берегом, аж дух забило. Нахиливши голову, вперлася долонями у коліна і спробувала віддихатися, коли почула гавкіт. До мене біг постман Пет, а за ним ішла якась незнайомка. Я притулила долоню до чола, щоб придивитися. Що ближче вона підходила, то дужче я розуміла, що не змогла б поминути цю дівчину, не звернувши уваги. Вона була майже мого віку, вбрана у коротку спідницю шотландку і взута у рейнджери. Широке декольте на силу затуляв шкіряний блузон. Пневмонія аж плакала за нею. А коси – золотаво-каштанова буря. Перш ніж підійти до мене, вона взяла палицю і жбурнула якомога далі від пса. «Гайда, клята звірюко!» – зареготала вона, коли той погнав за палицею. І так само, всміхаючись, підійшла до мене. «Привіт, Діано!» – промовила незнайомка і поцілувала мене. «Привіт!» – збентежено відказала я. «Дізналася, що ти його глядиш, то прийшла глянути, чи не набрид іще?» «Та ні, ми ладнаємо, от тільки втікає на прогулянці». «Ой, не кажи!» Я вже й не знаю, стільки разів гепала у грязюку, намагаючись його зловити. Він тільки Едварда слухається. Та й хто б не послухався мого брата. Вона засміялася, а я витріщилася від подиву. «Едвард – твій брат? А вже ж! Ой, я не назвалася. Я – Джудітта, його молодша сестра». «А я Діана. Ну, та ти вже знаєш. От і добре. Пригостиш мене черчиною?» Вона взяла мене під руку, і ми попрямували до котеджу. Не могла вона бути Едвардовою сестрою. Не могли батьки пустити на світ таких різних дітей. Тільки очі у них були однакові – зелено-блакитні». Вдома Джудітта одразу ж попрямувала до дивана і, впавши на нього, виклала ноги на столик. «Ти ж, здається, французка? У тебе має бути плящина доброго винця. Саме пора хильнути. За п'ять хвилин ми вже чаркувалися. Не можу повірити, Діано, що ти така ж відлюдниця, як і мій брат». Чому ти забилася сюди? Звісно, тут гарно, але що привело тебе сюди? Та от вирішила пожити сама біля моря. А ти де мешкаєш? Над Шинком, у Дубліні. Приїжджай, побачиш. Може, загляну якось. Ти надовго тут? Не працюєш? Поки що ні. А ти? А я у відпустці на кілька днів, а так працюю в порту. Наглядаю за розвантаженням контейнерів. Нічого особливого, але дозволяє оплачувати житло і рахунки. Моя нова знайома торохтіла без угаву. Ото вже лепетя. Потім схопилася, наче її щось укусило. Іду вже. Еббі з Джеком чекають. І подалася до виходу. «Зачекай, ти, забула цигарки!» «Залиш собі! Це контрабанда!» «У мене домовленість із докарами!» Відказала вона, підморгнувши. «Вже темно, щоб іти пішки. Може, я підвезу тебе?» «Жартуєш?» «Моїм ногам невеличка пригода не завадить!» «Бувай!» Наступного дня... Джудіта прийшла знову, а тоді ще і ще. Три дні вона вторгалася у мій приватний простір. Але це мене чомусь не дратувало. Навпаки, тішило. Вона була зроду загониста, підкреслювала свої перса гідні італійської кінозірки і лаялася, мов знавісніла. Вибуховий коктейль. Усівуха проторочила своїми заплутаними любовними походеньками. Дівчина вона хоробра і певна себе, проте завше ставала здобичю першого ліпшого красеня. Вічно її зваблював якийсь негідник. І якось вона залишилася в мене обідати, наминала за чотирьох і пила немов здоровецький дядько. Ми ж тут самі, можна? Сказала вона, розтібаючи джинси Я пішла відчинити псові Який вимагав прогулянки Чому мій брат довірив тобі свого цуцика? Заборгувала я йому Джудітта зиркнула підозріло Та я лиш зручніша вмустилася на дивані Підібгавши під себе ноги Едвард завжди був отакий Несподівано для себе запитала я «Отакий?» – перепитала вона, позначивши пальцями лапки «Що ти маєш на увазі?» «Дикий, відлюдькуватий, мовчазний А, ти про це? Та завжди У нього з кепський характер Нічого собі, співчуваю вашим батькам» «А що, Еббі тобі нічого не сказала?» Нас вигляділа вона з Джеком. Мама померла, коли мене народжувала. Едвардові було тоді шість років. Батько не хотів клопотатися нами, то віддав дядькові з тіткою. «Співчуваю. Та не варто. Вони були добрими батьками. Нічого мені не бракувало». Від мене не почуєш, що я виросла сиротою. Ви ніколи не жили з батьком? Та бувало таке, коли він зволив виткнути носа зі своєї контори. Але Едвард перетворював ці кілька днів на пекло. Він не хотів бачитися з батьком? Він вважав, що батьки нас покинули. І через це злився на весь білий світ. Він, звісно, поважав батька. Але коли вони опинялися в одній кімнаті, там коїлося, бо зна що. Як це? Едвард – батькова копія. І на силу вони стикалися, як від них аж іскри летіли. Вони завжди гризлися. А ти потрапляла їм під руку? ж, так і було. То вони і тепер сваряться. «Тато помер!» «Ох, отак воно!» Джодіта тихенько засміялася, запалила цигарку і кілька секунд замислено дивилася у порожнечу, перш ніж знову заговорити. Вони сварилися до самісінького кінця, але Едвард не покидав батька упродовж усієї його недуги. Годинами сидів поруч, Гадаю, вони таки поладнали. Хто знає, про що вони там балакали? Едвард ніколи не розповідав. Сказав лише, що тато мирно відійшов у засвіти. Скільки вам тоді було? Мені шістнадцять, Едвардові двадцять два. Мій брат відразу ж заявив, що він голова родини і має мене забезпечувати». Ебі з Джеком нічого не могли вдіяти. Ми переїхали. І як він з усінцем упорався? Хто знає. Він навчався, працював та опікувався мною. Згодом оточив себе ослоною від усього і від усіх. А друзів нього є? Є кілька. Він дуже ретельно їх обирав. Завоювати Едвардову довіру? Майже неможливо. Він певен, що його або зрадять, або кинуть. Завжди казав мені, що треба самі викручуватися і ні на кого не покладатися. Завжди захищав мене і пускав у хід кулаки, щоб оборонити від надто метких, на його думку, парубків. «Він лютий?» «Та насправді ні». «Б'ється, коли вже геть до краю доведуть!» «Здається, я так і вчинила!» – пробурмотіла я. Вона глянула на мене, примруживши очі. «А ти його не боїшся?» «Хто знає, Він зі мною просто таки нестерпний!» Джудітта зареготала. «Та воно правда! Твій приїзд його розізлив!» Але не бійся, у нього є принципи. Один з них – ніколи не зводити руку на жінку. Він радше з тих, що завжди допоможуть дівчині, якщо у неї скоїться лихо. Мені важко повірити, що ти розповідаєш про того ж чоловіка, якого знаю я. Наступного дня Джудіта мала їхати до Дубліна. Але перед тим ми зустрілися біля моря, коли я вигулювала постмена Петта. Ми посідали на піску. Вона знову спробувала щось про мене вивідати. «Ти щось приховуєш. Що ти тут робиш? Не можу змиритися з тим, що ні Еббі, ні я нічого про тебе не знаємо. Та нема про що балакати. Життя моє нецікаве». «Будь певна». Я подалася шукати постмена Петта. Цей собацюга знову кудись утік. Першим ділом побігла до дороги. Не доведе господи, зіб'є авто або ще гірше. Приїде Едвард і побачить, що його пес вештається по всіх усюдах. Тут я його й зловила. На силу вхопила за нашийник і потягла до берега, коли до котеджів підкотив Едвардів джип. Я спинилася і міцно тримала нашийник, поки він до нас ішов. Треба ж показати, що я таки доглядаю його пса. Постман Пет радісно кинувся до господаря, а той пронизав мене поглядом. Отак ми і стояли. Зиркаючи одне на одного, а пес гасав то до мене, то до нього. Коли ж це пролунав страшенний вереск? Прибігла Джудіта і кинулася на шию братові. Мені здалося, що на Едвардовому обличчі з'явилася квола усмішка. Врешті вона випустила його з обіймів, узяла за підборіддя і глянула у вічі. Насупивши брови. «Не дуже гарний у тебе вигляд. Облиш. Він вивільнився й обернувся до мене. «Дякую за пса! Нема за що!» Джудітта зааплодувала, зиркаючи на нас по черзі. «А нехай вам! Оце побалакали!» «Едварде, ти заледве два слова зі себе видушив!» «А ти, Діано!» Зазвичай балакучіша Я стенула плечима Годі вже, Джудітто Буркнув Едвард Заспокойся, собацюро Ходімо Нас чекають Еббі з Джеком Едварде, дай мені попрощатися з подругою Едвард звів очі до неба і пішов Джудітта обійняла мене за два тижні почнуться різдвяні вакації. Я прийду до тебе в гості, і ти все мені розкажеш. Та навряд. Я теж її обняла. Присутність цієї дівчини гарно на мене впливала. Зрештою вони пішли. А я залишалася стояти на березі, дивлячись їм у слід. Джудітта радісно стрибала довкола брата. Він, здається, теж радів, як умів. Від Фелікса не було звісток уже з тиждень. Якийсь гаплик, я вже скучила за ним. Після того, як я тричі набрала номер, він таки відгукнувся. «Діано, мене роздирають на клапті!» «І все-таки добрий день!» Кажи, хутко, я готуюся до Різдва. Що ти там надумав? Твої батьки сказали, що ти не приїдеш на свята, тож запросили мене. Я відмовився, та вони не відступають. Але я лечу святкувати на острів Міконос. А, ну добре, зателефоную, коли повернуся, сказав і повісив слухавку. Кілька секунд я сиділа, притиснувши телефон до вуха. Чого очі не бачать, того серцю не жаль. Звісно, батьки не наполягали, щоб я приїхала до них на свято. Засмучена донька-вдова була б їм як більмо на оці. Ще й Фелікс мене покинув. Таке нелегко проковтнути. Вітальню заливало яскраве зимове сонце. Такого я тут ще не бачила. Але мені геть не кортіло виходити на двір. Наближалися святки. І мені було геть не весело. Звезтися з фотеля змусило гупання у двері. Я відчинила. На порозі стояла Джудітта, вбрана ельфом Діда Мороза. Сексуальний варіант. Вона обійняла мене. Чого це ти сидиш у хаті такої днини? Взуваєш карбани і гайда! Дякую, ти так люб'язно припрошуєш, але я не хочу. Еге, так я дам тобі обирати, відказала вона, підштовхуючи мене до пальта. Наділа на мене шапочку, вхопила ключі і замкнула за нами хату. Дорогою вона виспівувала різдвяних пісень, а я мимоволі реготала. Джудіта просто таки заразила мене добрим настроєм. Ми пройшли пішки всю бухту й містечко і опинилися у Джека з Еббі. А ось і ми, заволала Джудіта, заходячи до хати. Я увійшла слідом за нею. Джудіта гучно цмокнула дядька, «Та тітку! Ой, я так тішусь, що ви прийшли, Діано!» Сердечно обіймаючи мене, сказала Еббі. Джек радісно поплескав мене по плечі. Бракувало тільки казок Діккенса на полиці, щоб усе було, як годиться. Все інше – на місці. Ялинка до самої стелі, вітальні листівки на коменку, Бісквіти з цукатами на столику, світляні гірлянди, навіть варіації джингл-беллс, як звукове тло. За кілька хвилин Еббі з Джеком зробили так, що я вже почувалася тут невимушено. Мене посадовили у фотель. Джодіта дала горня чаю, Еббі вручила тарілку з печивом, морквяним пирогом та іншими смаколиками. Здається, їм кортить, щоб я поглашала. Джек реготав, похитуючи головою. Вже дві години я була, наче, на виставі. Джудітта, всівшись долі, пакувала і складала під ялинкою подарунки. Ебі плела різдвяну панчоху. Я геть випадала з цієї святкової атмосфери. Вона будила добрі почуття а я в них уже не вірила. Ще рік тому я перша наділа б шпичастий капелюх і розкидала б серпантин для Клари. «Стережися», – сказав Джек. «Вони щось надумали, і, здається, це стосується тебе». «Ану замовкни», – цитнула Еббі. «Діано, за два дні різдво». Ти до Франції поїдеш? Та ні. Штучна усмішка, яку я мала на вустах, відколи прийшла, потроху блякла. То приходь до нас. Будемо разом зустрічати. Разом із цим клятим вилубком Едвардом. Хотіла б я подивитися, як він прикрасить собою різдвяний вечір. Задля цього варто було б прийти. Приходь. «Не можна ж бути самі», – докинула Джудітта. Я вже збиралася відповісти, аж грюкнули двері. Джудітта схопилася і побігла до входу. До нас долинули приглушені звуки розмови. «Заходь і поводься пристойно», – наполягала Джудітта. Я не здивувалася, уздрівши, як до кухні слідом за сестрою зайшов Едвард. Замість того, щоб сісти, Джудітта стала за Еббі, обняла її за шию, сперлася під боріддям на плече і подивилася на мене з усмішкою. «Поздоровкайся, Едварде!» – промовила, не зводячи з мене погляду. Щоб не вибухнути реготом, я звала голову і глянула на нього. «Наче холодний душ». Який суворий у нього погляд! «Добрий день!» – буркнув. «Привіт, Едварде!» Мій сусід підійшов потиснути руку Джекові. Тоді став біля коменка і втупився у полум'я, обернувшись до всіх спиною. «А тепер, коли всі правила пристойності дотримані, повернімося до розмови», – сказала Джудітта. «Серйозно кажу!» «Відсвяткуй, Різдво, з нами!» – підхопила Еббі. Едвард рвучко обернувся. «Що це ви придумали? Тут не армія спасіння». Тіло його напнулося, мов струна, і я не здивувалася б, якби вух йому пішов дим. «Тобі не набридло бути таким йолопом?» – вигукнула сестра. «Ми запросили Діану на свято». І це не твоє діло. Не подобається. Обійдемося без тебе. Вони скидалися на двох півнів, ладних кинутися одне на одного. Та цього разу Едвард не видавався мені небезпечним. Приємно було дивитися, як він склав лапки перед сестрою. Та все ж пора покласти цьому край. Хвилинку. Гадаю, тут я маю право сказати слово. Так от, я не прийду, бо не святкую різдва. Але ж не вмовляйте мене. Роби, як знаєш, устряв Джек. Та якщо надумаєш, двері для тебе завжди відчинені. Дякую, а тепер я маю покинути вас. Уже пізно. То хоч повечеряй з нами, запропонувала Еббі. Ні, дякую. Не турбуйтеся. Дорогу я знаю. Джудіта трохи заспокоїлась. Еббі знову мене обійняла, і я помітила, як вона обурено зиркнула на небожа. Я поцілувала Джека у щоку. Потім зупинилася перед Едвардом, і він глянув мені, Просто у вічі. Дякую, прошепотіла я, Щоб ніхто не почув. Ти зробив мені велику послугу. В душі ти, напевно, добрий. Катай звідсі Процідив він крізь зуби. До побачення. Голосно сказала я. Він не відповів. Я останнє помахала рукою, і пішла до дверей Тут мене вже чекала Джудітта Чому ти втікаєш? Спитала вона, дивлячись, як я вбираю пальто Та додому кортить Я прийду до тебе на Різдво Ні, я хочу побути сама Проведи час із родиною Це через мого дурнуватого брата? Забагато чести він тут ні при чим. «Ну все, я йду. Гарного вечора. Не турбуйся за мене», – сказала я, цілуючи Джудітту. Я й забула, що дісталася сюди пішки. Було темно, мене шмагали струмені дощу. Я йшла, застромивши руки до кишень, і намагалася ні про що не думати». Раптом поруч засигналило авто. Я аж підстрибнула. Обернулася, але мене засліпили фари. «Якого біса? Це ж Едвардове авто!» Опустилася шибка. «Залазь! Це різдвяний подарунок? Чи ти заслаб? Скористайся таксі! Другої нагоди не буде!» «Що ж!» треба щоб іти для чогось згодився я сіла у салоні був такий самий райвах як і в хаті щоб звільнити собі місце я мусила відсунути носаком чобута якесь манаття передня панель захаращена пачками цигарок та газетами з попільничок стирчали пластикові горнятка з підкави бог свідок я теж курю але тут мені аж дух забило від холодного тютюнового чаду. Усе це довершувала гнітюча тиша. Чому ти не повернулася до Франції? Я там не почуваюся вдома, худко відказала я. Ти й тут не вдома. Ти для цього мене підвіз? Щоб жбрунути оце просто в обличчя? Єдине, що... Цікавить мене в тобі. Це дата твого від'їзду. Ану зупини свою кляту лайбу. Він загальмував. Я хотіла худко вшитися, Та не могла впоратися з ременем безпеки. Допомогти? Заткни пельку, гаркнула я. Врешті я таки вилізла з авто І тепер сама грюкнула дверима йому перед носом чи радше дверцятами. «Щасливого різдва!» – кинув він крізь відчинене вікно. Я пішла навіть не оглянувшись. Його авто ледь не зачепило мене і, втелющившись у калюжу, облило від голови до ніг. Розуму, як у дванадцятирічного дітвака, слово честе. Він таки виграв, та ще й нерви мені висотав. Я аж трусилася, коли прийшла додому, і відразу ж зачинилася на всі замки. Не наставший полудень 26 грудня, коли хтось загупав у двері. То була Джудітта. Вона відіпхнула мене, щоб увійти. Кінець різдву. Вона подалася до кухні, щоб заварити кави, а потім упала на диван. Маю до тебе одне діло, сказала вона. Хочу попросити про дещо. Слухаю. Щороку я влаштовую у Малрані новорічне гуляння. Я зблідла, підвелася і запалила цигарку. Господар Шинку знає мене з малку і ні в чому не відмовляє. У Малрані тільки старигани живуть а вони не дуже знаються на сучасних розвагах. Тож він дає мені шинок у цілковите розпорядження. Я роблю там, що заманеться. Там таке коїлося. Уявляю собі, щороку сюди приїздять мої приятелі, і ми дуріємо, як на віженні. поячимо співаємо, танцюємо на столах. А цього року з нами буде одна французка. Еге, нас тут дві? Облиш, Діано, не святкуєш Різдва, то й не треба. Ти не одна у кого проблеми з родинними святами. Та новорічної ночі зустрічаються друзі, щоб разом позабавлятись. Тож відмовлятися не можна. Ти забагато від мене хочеш. Чому це? «Менше з тим. Гаразд, я хочу, щоб ти прийшла, але давай обійдемося без музею жахів». Я насупила брови. «Забудь про свої штанці для йоги і про той заяложений светр». «Що ж, вона теж буває в'їдлива, як її братик». Я зітхнула і заплющила очі, перш ніж якось відповісти. Добре, я прийду, але буду недовго. Тобі так здається. Гаразд, домовилася, піду вже, бо ніколи. Джудіта помчала, наче буря. А я сіла у фотель і взялася за голову. Мені вдалося запевнити Джудіту, що вберуся без допомоги. Та й поради її, як на мене, не відзначаються добрим смаком. Ну от, настав час глянути на себе в дзеркало. Довго ж я розглядала своє відображення, наче наново відкривала себе. Що й казати, постаріла. Риси обличчя загострилися, з'явилися зморшки, а як добре придивитися, то можна побачити сивину. Потім я подумала про колена, і вирішила замаскувати сліди скорботи косметикою. Я наклала тіні на повіки і густо нафарбувала вії. Все це для нього. Потім звичним рухом закрутила волосся у вузол, залишивши кілька пасем. Він завжди любив їх пестити. Вбралася від ніг до голови у чорне. Штани, топ із голою спиною та черевички. Поміж грудьми висіла єдина моя прикраса Обручка. Я стояла перед баром. Стоянка, захаращена автоми, гулянка у розпалі. Зараз мені доведеться зіткнутися з цілим натовпом незнайомців, про щось балакати, всміхатися. Навряд чи це мені під силу. Глибоко вдихнувши, я штовхнула. Двері. Ну й дохота тут. Довкола всі стрибали, співали, танцювали, реготали. Що й казати, ірландці полюбляють забави. Такого я ще в житті не бачила. Не помітити Джудітти було неможливо. Вона виділялася з-поміж усіх своєю лев'ячою гривою, чорними шкіряними штанцями, і червоним корсетом. Насилу, пропхавшись, Я поплескала її по плачі. Вона обернулася І охнула. «Діано, це ти?» «А вже ж дурепко!» «Завжди підозрювала, Що в тобі криється фатальна жінка!» «Тримайся на задньому плані, Бо ще мене затьмариш!» «Годі, а то я піду!» «І мови нема!» «Ти прийшла, той залишайся!» «Кажу ж тобі, о півночі я втечу, як попелюшка» Вона щезла і затрохи повернулася, простягаючи мені келих «Хильни, а тоді побалакаємо» Потім потягла мене вир нових знайомств Давно я не бачила стільки приємних людей Усі всміхалися і прагнули розважатися Переступаючи звичні межі Атмосфера була приязна Ніяких недобрих поглядів Численні келихи, які мені щоразу хтось тицяв Допомагали розслабитися Усміхаючись, я пробилася до швенквасу Келих мій давно спорожнів Тож треба було щось зробити Якщо я хотіла протриматися до нового року на горілці не заощадиш. Відчувши поруч чиюсь присутність, я не звернула на те уваги, змішуючи собі новий коктейль. Рому я не пошкодувала, але то ніщо порівняно з порцією візки у склянці мого сусіда. Там справжнісіньке цунамі. Якісь знайомі у нього руки. Десь я їх уже бачила. Роздратовано звела голову. Едвард спокійнісінько попивав алкоголь, спершись на шинквас. Та все ж від його погляду я почувалася так, наче мене пропускають крізь металодетектор. Моя сестра знову вчинила по-своєму, криво посміхаючись, сказав він. Вона завжди любила безпритульних псів. А ти скількох сьогодні покусаєш? Та нікого, крім тебе. Тут усі мої друзі. Хто ж захоче з тобою дружити? Я обернулася і пішла. Нічогенька вечірка заповідалася. Краєм вуха я слухала чужі бесіди. Джудітта завжди трималася біля мене, боялася, що я дремену. Раптом мою увагу привернув засмаглий голомозий череп. Я побігла туди, розпихаючи всіх, хто став на шляху. «Феліксе!» Він обернувся, вгледів мене і кинувся назустріч. Я впала у його обійми. Він ухопив мене і почав крутити довкола себе. Я сміялася і плакала водночас. Він задушив мене, та ці ведмежі пестощі – Варті були всіх синців, що від них з'являться Отримав твоє повідомлення і не зміг стриматись Дякую, мені так тебе бракувало Поставивши мене на підлогу, Фелікс обхопив долонями моє обличчя Казав же, що ти без мене не зможеш Я дала йому потилучника Він знову мене пригорнув «Страшенно радий тебе бачити!» «А ти надовго?» «Завтра ввечері вилітаю назад!» Я обняла його обома руками за стан. «Треба гильнути! Де тут бар?» Я вхопила його за руку і потягла до шунквасу. Перший келих він лигнув одним духом і відразу ж наляв ще. «Сказав, що треба нас доганяти!» Та ще й мені наливав при цьому А ти трохи повеселіла Взялася за себе І це пішло тобі на користь Та я тільки граю цю роль Задля Джудіти Покажи, но, мені її Не треба мене показувати Я тут Я обернулася І усміхнулася до неї Могла б попередити Що твій хлопець приїде Надула вона губи «Мій хто? Ну, хлопець чи чоловік?» «Стоп! Це ж просто Фелікс!» «Дякую тобі за оце просто!» – втрутився він. «Ой, та облиш. Джудіто – це мій найліпший друг!» Вона різко пронизала мене поглядом, випнула вперед пишні груди і звелася на вшпинки, щоб цьомнути Фелікса у щоку. «Діана правильно вчинила, що запросила тебе. Свіжина мені дуже, дуже подобається». Вона схилила голову на бік і уважно оглянула Фелікса. Він відповідав усім її критеріям. Голомозий, у шкіряному блузоні та футболці з гострим вирізом, з якого віднілися волохаті груди. «Радий познайомитися!» промовив Фелікс, сяячи своєю найчарівнішою усмішкою. «І я теж», – гадаю, – «Діана поділиться зі мною». Я непомітно стусонула носаком друга спокусника і заразом самозакоханого нарциса. «У нас ще цілий вечір попереду, проте мушу сказати тобі одну річ. Дуже уважно слухаю». Кліпаючи віями, відказала вона Не поладнаємо ми з тобою Ого, знаєш, мені ще ніколи не давали от коша аж так швидко У мене з рота смердить? Чи може застрягло щось поміж зубами? Ні, в тебе немає дечого поміж ногами Я звала очі до гори Джудітта вибухнула реготом Ну добре Принаймні, допоможеш втримати її тут, промовила киваючи на мене під боріддям. Та я сюди задля цього і приїхав. Фелікс простягнув мені коктейль. Напій обпікав горло, але мені було байдуже. Я знала, поки ці двоє поруч, опиратися не має сенсу. Незабаром вибило північ. Удари годинника рахували всі, Крім нас із Феліксом. Ми стояли осторонь, тримаючись за руки. Коли всі радісно загаласували, я припала головою до його плеча. З Новим роком, Діано! І тебе теж! Ходімо шукати Джудітто. Я потягнула його за собою, та коли помітила Джудітто, зупинилася отдаля. «Ти чого це остовпіла?» – налетівши на мене, запитав Фелікс. «Вона зі своїм дурнуватим братом». «А він гарненький хлопчина». «А нехай тобі! Що це ти таке кажеш? Це ж мій сусід!» «Якби ти сказала, що він нічогенький, я приїхав би худчій». «Не верзи, бо значого. Підійдемо пізніше». «Дозволь, я спробую щастя!» Ярвучко обернулася до Фелікса. «А вже ж! Очі його аж блищать!» Едвард таки припав йому до смаку. «Та ти геть здурів! Нітрохи трохи я не здурів!» «Подумай сама! Я його зваблю, а в ліжку, наче між іншим, попрошу бути з тобою люб'язним!» «Облиш дурню версти!» Ліпше запроси мене потанцювати. Я ушкварила шалений рок із Феліксом, а тоді ще й витанцьовувала з Джудіттою. У перервах за виграшки легала міцні коктейлі. В ряди виходила на терасу вхопити свіжого повітря. Отак із цигаркою в одній руці та склянкою в другій я угледіла крізь вікно Джудітту з Феліксом. Він давав їй урок вогнистої бачати. На терасу вибіг Едвард і зупинився переді мною. «Що, вже й покурити спокійно не можна», – сказала я. «Слухай, скажи своєму корефанові, щоб дав спокій моїй сестрі». «Та вона ніби не скаржиться. Нехай відчепиться від неї, бо я встряну». Я випросталася і підійшла до Едварда. Вперлася пальцем йому в груди, такі ж грізні, як і його слова. Твоя сестра вже не потребує твого захисту, і боятися Фелікса варто тобі. Ти припав йому до смаку, а він зваблював набагато гетерогенніших парубків, ніж ти. Він ухопив мене за зап'ястя і притиснув до балюстради. Втупився мені у вічі. Потім наблизився в притул і ще дужче стиснув зап'ястя. «Не доводь мене до краю! А то що? Вдариш? Думаю про це! А тепер відпусти мене!» Я останнє потягнула цигарку Видихнула дим йому в обличчя і кинула на дополок під ноги. Вже зайшовши до бару, відчула, що ноги мої аж дрижать. «Гаряче ж ви поспілкувалися», – зауважив Фелікс. «Та я домовлялася про ваше побачення», – віджартувалася я і потягла його до шонквасу. «Треба було хильнути». Спливав час. Я вже ніг не чула. Так, натанцювалася Мені справді було весело Я аж пурхала Страшенно собі дивуючись Шкода тільки, що сп'яніння Вже почало витинати зі мною фортелі В очах тьмарилося Ноги не слухались Я реготала, мов дурнувата З мене потроху злазили всі заборони Зрештою я покинула танцмайданчик і повернулася до шунквасу, де сиділи Фелікс із Джудіттою. Ох, усе! Не можу більше! Вип'ю ще чарчину, та й підемо, кивнув Фелікс. Ти справді втомилася? Поспитала Джудітта. А вже ж виставі край! Дякую за вечірку! Я вже й не сподівалася, що можу повеселитися так», – відказала я, обіймаючи її. І подалася до виходу, шукаючи в сумочці ключі. Аж раптом на когось налетіла. «Ох, перепрошую!» «Знову ти стаєш мені поперек дороги», – вигукнув Едвард. «Заткни пельку, я додому їду». Пхнувши його, я вийшла на свіже повітря. Вітер був дужий і шарпкий, та це не допомогло протверезіти. Я поволі рушила додому. Хоч що кажи, а рефлекси мої діяли бездоганно. Мушу зізнатися, їхала я поволеньки, міцно вчепившись за кермо. Ще один старечий синдром. Нараз мене наздогнало якесь авто. Моргнули фари, і я поступилася дорогою. Реакція настала відразу ж. Водій випередив мене та ще й середнього пальця показав. То був Едвард. Що ж, як хоче війни, то він її одержить. Зупинившись біля свого котеджу, я поставила авто на ручне гальмо і бігцем помчала до Едварда. «Ану, відчиняй негайно!» Загупала кулаками. «Виходь звідтіля! Нужбо!» І заходилася гасити попід під хатою, вигукуючи лайку та прокльони. Я так розлютилася, аж почала жбурляти в його авто грудками багна. «Ти що, геть здуріла?» закричав Едвард, вискочивши нарешті на двір. «Це ти, дурний!» Аж крутишся. Пали вода, ще й підлий мерзотник. Ні, нам треба покінчити з цим раз і назавжди. Ляж, поспи. Та я ще гірша, ніж п'явка. Що більше ти казатимеш мені піти, то довше я буду тут. Ліпше б я кинув тебе тоді на березі. Та ти сам не знаєш, про що кажеш, вибухнула я, лупцюючи його кулаками. «Ти геть нічого не знаєш!» Я щосили гамселила його і намагалася подряпати обличчя. Він мляво відбивав мої атаки. «Заспокойся!» – вигукнув позаду Фелікс. Ухопив мене за стан, підняв і відірвав від Едварда. Та й тоді я махала кулаками, поцілюючи у порожнечу. «Пусти, я його вб'ю!» «Та не вартий він цього», – умовляв мене Фелікс, ще дужче стискаючи. «Бережи своє родинне причандалля, Йолопе», – верещала я. «Зачини її в хаті», – встряв Едвард. «Це лярва якась». «Заткни пельку!» Феліксова репліка змусила мене замовкнути. Едвард, начебто розгубився і завмер, витріщивши очі. Потім струсонув головою. Обоє п'яні, мов чіпи, пробурмотів він, обертаючись, щоб піти. Ану, стій. гаркнув Фелікс. Ми з тобою ще не скінчили. Потім поставив мене додолу і обхопив долонями моє обличчя. Обіцяєш піти додому і сидіти там тихенько, як мишка? Ні. Дай мені поговорити з ним. Лягай спати. Завтра побачимося. Повір, усе буде гаразд. Він поцілував мене в чоло і підштовхнув до дверей. Я почвала до хати, заточуючись та озираючись. Фелікс із Едвардом залишалися на місці. Про що вони там балакають, я не чула. Вдома я на силу дісталася до ліжка і залізла під ковдру. Було лячно за Фелікса, але мене здолав сон. Напруження, горілка і втома взяли гору.